بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لأمري وأحل الأقدة من لساني يبقه قولي أما بعض عزيز مسلمان قرد الصالب المشاكيش من Sizə Allahdan qoxmağı nəsiyyət edirəm və keçən dəfə qaldığımız ayədən başlayıb yenə Fatihə Sobəsinin təfsirini davam edirik. Uza Allah bu ayədə deyir ki, Sıraf ələzinən əntə əleyhim, qayr-il-məqdubə əleyhim və Bizi doğru yola yönətməyi Allahdan istədikdən sonra o doğru yolun hansı yolu olduğunu Allahdan diləyib deyir ki, Neymət vəxş etdiyin kəslərin yoluna yönət və qəzəbinə düşər olanların qəzəbə düşər olanların və azanların yoluna yönətmə. Neymət vəxş etdiyi kimsələr kimlərdir,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 təfsir verməyə ehtiyac yoxdur. Həmin ayənin də nazil olmasının səbəbi var. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir ki, Ey Allahın elçisi, fəqiqətən sən mənim üçün həm özümdən, həm ailəmdən, həm evladımdan, həm də var dövlətimdən sevimlisən.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 Əgər cənnətə düşsən, Allah bilir, cənnətən hansı yerində olacaqam. Və qorxuram ki, bir daha səni görməyim. Peyğəmbər sallallahu sallall aleyhi və sələm ona heç bir cavab vermir. Susur. Cavab verirə bilməzdi. Ona cavabı Allah subhanıla talib edir. Bu ayəni nazir edir. Allah talib ayədə buyurur ki, Nisa sureyi 69-cu ayədə qəmaniyyət illəhə və rəsuləhu fa ulayka man ləzina anama llahu alayhi minan nabiyina və siddiqina və şuhadai və salihin və husna şim allaha qonun etsinə ikrar edərsə bunlar qiyamət günü peyğəmbərlə və siddiqlərlə yəni sid qurəşlə və bir də əməli salih olanlarla bir yerdə olanlar Bayəni görün, necə xətm edir? Necə və gözəl dostlardır onlar? Və xəç maulə-i karakika. necə və gözəl dostlardır? Allah bizi o cür insanlarla dostluq edənlərdən etsin. O cür insanlarla bir yerdə olanlardan etsin. Allah-ı Allah əmr edir. Ya eyvələzina əmənuttaqullaha və kunu məs-sadiqin Eyman gətirənlər, Allahdan qorxun və sadiq olanlarla bir yerdə olun. Təfsirimdə gəlir ki, sadiq olanlar Peyqəmbər s.ə.v onun sahabələri və onların yolunun davamsılarıdır. Onlarla bir yerdə olun. Ökü qaldı qəzəbə düşar olanlar və azğınlar Allah s.ə. onları kim olduğunu izah etmir. Lakin təfsirdə gəlir ki, qəzəbə düşər olanlar bən İsrail, azğınlar isə nəsranilər, xəsvarətlərdir. Və alimlər deyir ki, eləcə də hər onların yolunda olan hər kəs, eləcə də bu ayə onların yolunda olan hər kəs daxildir. Aiddir. Onların yolu dedikdə nə qəst edir? Yəni, Əl-Məqdub Əliyhin deyildikdə işte, qəzəbəd üsar olanlar. Qəst o kəslər ki, haqqı bilir və onu inkar edirlər. Haqqı bilir və onu inkar edirlər. Azğınlara gəlincə o kəslər qəst edilir ki, savadsız olaraq haqqı tərk edirlər. Heç bilmək istəmirlər. Lakin dəqbəx O ki, İslamda ola ola özünü müsəlman saya-saya haqqı bilə-bilə onların yolunu tutub gedir. Və elə bilir ki, onların yolunda icat tapacaq. Baxın, Peyğəmbər Fəlsələm nə deyir? Hələ o vaxt sahabilərin birliyi olan bir dövrdə, müsəlmanların birliyi olan bir dövrdə görünün nə deyir? Deyir ki, siz özünüzdən əvvəlkilərin yolunu Qarış və qarış, birsək və dirsək gedəcəksiniz. Onların bidətlərini edəcəksiniz. Yəni, izahı budur. Himahlarını, küfürlərini edəcəksiniz. Onlar kərtənkələ yuvasına girsələr belə, siz də girəcəksiniz. Subhanallah. Kərtənkələ yuvasına girsələr, siz də ora girəcəksiniz. Sahabələr dedilər ki, ey Allahın eləsi, kitab əhlini qəst edirsən, Yəni, onların yolunu gedəcəklər müsələmanlar. Peyğəmbər s.ə.v. itirazla dedi ki, bəs kim? Yəni, ancaq onların yolu ilə gedəcəklər ki, kitab əhli onlardan razı qalsın. Onlarla bərabər bəlkə dünyada nəyəsə nail olsunlar, nizah tapsınlar. Halbuki Allah s.ə.v. açıq aydın ayayı bizə bildirir ki, Vələ əntar dəinkə yəhudu vələ nəsara hətta təddədə millətəhum.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 Biz nə edək? Əgər, əgər Peyqəmbər s.ə.v sal onların yolunu tutsaydı, Allah onu bu tür cəzalandırardı. Və sonunda biz kimik? Allah s.ə.v bizi cəzalandırmasa. Onlar barəsində, həqiqətən onların qəzərdə düşər olma olması barəsində bir sux var ki, bu ayəni izah edir. Digər ayələr bu ayəni izah edir. Bu ayələrdən biri məsələn. Fədəu bi qadabin alə qadab Onlar qəzəb üstündən yenə qəzəbə düşar olurlar. Qəhşətə baxan, müsubətə qəzəb üstündən yenə qəzəbə düşar olurlar. Doğrudan da qəhşətli bir qölm olur. Allahın qəzəbinə gələn bir qölm, qayfa və yaxud başqa bir ayədə Allah-ı Teala deyir ki, Qul həl unəbbi'kum bi şərrin min zəlikə məsubətən indi mən lə'anəhullahi və qad və və cealə minhumul qiradətə və alxanazir. De ki, Allah yanında cəza itibarilə bundan da pisini sizə xəbər verir mi? İndi xəbər verir. Görüm, bundan da pisi Allahın cəzalandırdığı insanlar və cəzası necə olur? Deyir ki, Allahın lənətlən, lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini də memunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər Və tağuta, yəni Allahdan qerisində ibadət edənlərdir. Ən pis yeryüzündə bunlardır. Allah s.ə. onları lənətliyib, onları qədəbi tutub, onları donuza və mimuna döndərib da onları Allah özü tağuta ibadət edən edir. Niyyətlərinə görə, pis niyətlərinə görə Allah heç kəsə zülm etmir. Nə istəyirsən, onu da verir, axırda da cəzalandırır ahirette yeri daha pis olan ve daha doğru yoldan daha azan kimdir? Sual verir. Onlardan daha artık yolunu azan kim olabilir? Şavkani Rahmanullah bu ayanın izahında bir ki Allahın nimet verdiyi kimsələr ayədə iki cür izah oluna bilər. Ya bədəl, yəni əvvəlçinin əvvəz edir, yəni ehdinə sıraq əl-müstəqin, sıraq əl-ləzinə -el əməndə -əm eləyhəm, onu əvvəz edəndir, eyni mənada. Burada da onun mənası o deməkdir ki, yəni Allahın qədəbindən və axınlıqdan canlarını burtaranların yoluna. Bu mənada. Yəxud da sifətdir, vəsfədir. Mənası da budur ki, bu iki neymətdən bizi məhrum etmək. Yəni, Allahın razılığı qəzəbinə gəlməsinlər və bir də doğru yol, azğınlıqdan uzaq olsunlar. İman və salamatlıq. Sonra qəzəbə güçar olanlar barəsində çox güzəl hədis var. Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə gəlir və və nokaynıqadan bir nəfər görür. Sahabilərdən biri soruşur ki, onlar kimlərdir? Yəni Rasulullah. Deyir ki, onlar Allahın qəzəbinə güçar olanlardır. Sonra nəsranlərdən birini göstərirdir. Bəs bunlar kimlərdir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Onlar da azğınlığa düşənlərdir. Sonra da bir nəfər gəlir səhabələrdən sevinə-sevinə deyir ki, sənin xidmətçilərindən biri Əl-Həmdülət oldu. Cənnət əhlindən olar inşallah. Peyğəmbə sələm deyir ki, xeyr, o ki, icabəsiz qənimətdən bir əba götürür. Elə o, onun üzərində odqalayacaq. Cəhənnəm oduna salacaq onu. Çünki gələmətdən əzadəsiz, seslə yurtulmək olmaz. Sonra yine onlara aydı başqa bir ayət Allah tələdiyəcək, Qul yə əhləl kitəb lə təğlü fə dinikum gəyərəl həqq Eçtab əhləyə haqsız olaraq dininizdə ifrata varmıyın. Sonra görünədə Vələ tətəbiyə əhvəə qəvmun dəllu Min qabl, kathiran, Üç şey qeydidir. Dikkatlə fikir verin ki, doğrudan bu şey onlarda var. Öncə azmış, bir soğlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxmış bir zamanatın istəklərinə uymayın. Bu müktəb əhlinin iman əhlinə müraciət edir. İfrata varmayın. Gəlin bir kəlmə altında bürləşin. Azmayın. Azdıranların yoluna düşməyin. Bunu kitab əlindən müraciət edir. Və necə? Sonra həmsinin nəsranilər barəsində, Allah subhanətə alə onların azğınlıqları barəsində iki gözəl aya nazil edib. Bu da onu göstərir ki, onları heç həqiqətə varmadan, heç araşdırmadan kimləsə eşidərək dərhal ona iman gətirib və bunu özləri üçün şuar ediblər. İndiyə qədər azğınlıqlarındadır. Əliyensə Allah Subhanahu deyir: "Laqad kafara llezina qalu innallaha huvel mesih". Şübhəsiz ki Allah Mesihdir deyənlər, Məryəm oğlu Mesihdir deyənlər küfr ettilər. 2-ci ayə də eyni ifadə ilə: "Laqad kafara llezina qalu innallaha salsu salase". Şübhəsiz ki Allah üçlü üçüncüsüdür deyənlər kümr etdilər. Allah təkdir. Üç Allah ola bilməz. Bununla, əlhəmdülillə, Fatihə surəsinin təsiri başa çatır. Bu surəni tamamladıqdan sonra bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki,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 Rububiyyə o deməkdir ki, hər şeyi idarə edən, yaradan, hər bir şey nəzarətə altında olan Allahdır. Rubiyyə bütün ibadətlər yalnız Allah olmalıdır. Əsma vəsfətlə, yəni Allahın gözəl isim vəsfətləri vardır. Demək, Rabbul aləmin dedikdə, Rabb sözündən, Rəbb. Bu, Rububiyyə ya aiddir. Hə, bütün aləmi idarə edən, nəzarət edən, Allah subhanahu wa taala. Elhamdülillah dedik bu uhuhiyəyətdir. Həm də ancaq Allahədirsən. Həmd ancaq Allahə məxsusdur. Allah və salam ibadətdir. İbadəti Allahə etdik. İyyaka na'budu və iyyaka nasta'in. bunlar Allahın ad və sifətlərinə aiddir. Rəhman, mərhəmətli. Rəhim, rəhimli. Bunlar əsma vasifətə aiddir. Sonra İldin əsirat-ül-müstaqim dedikdə bizi doğru yola yona. Heç təsəvvür edilə bilərmi ki, Allah-ta Allah özü yerə inəcək, bizim gözümüzə görsənəcək və yaxud bizim də danışacaq və deyəcək ki, bu doğru yoldur, bu yolla gedin. Bu ayə tələb edir ki, doğru yola göstərən bir kimsə olsun. O da elçidir. Ya bir vasitə olmalıdır ki, birisi doğru yola göstərsin, yönətsin, ya da ki, Allah s.ə.lə özü gəlir, hər bir kəsə göstərən deyil. Göstərə bilək, amma göstərən deyil. Odur ki, elçi göndərir. Bu ayə də elçinin gəlməsinə, elçinin olmasına dəlindir. Və kimsə desə ki, mən Quranla kifayətlənərəm, ənə lazım deyir Peyğəmbər və onun sünnəsi, bu ayə ona dəlildir ki, indi nəsirat-ı deyirsən. Şimdi kim gösterecek doğru yolu? Allah özü yoksa bir kimse olmalıdır ki o göstersin. O kimse kimdir? Cevap ancak bir cevabı var bunun o da elçidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra hemşinin bu doğru yol dedikler, işte, yerde kalan yollar hamsı yani bütün bidat ehline cevaptır o öbürü yollara düşme olmaz Buna da Peygamber s.ə.v'dən də hədisi var. Başqa ayə də var ki, bunu izah edir. Allah s.ə.vələ deyir ki, Həzə sırat müstəqimə fəttəbiyoq və lə təttəbiyoq su bülə fətəfərəqəbikumu ən səbili. Dəyir ki, bu, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Peygamber s.ə.vələ deyir ki, çatdırsın zamanıta. Bu, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Və başqa yollara uymayın.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 Ələndə də bir ağac varsası var idi. Yerdə bir düz xət çəkdi və dedik, bu mənim yolumdur. Sonra da yanında qırıq xətlər çəkdi, hər tərəfdən, hər iki tərəfdən. Və dedik ki, bu da azğınların, şeytanın yolu alır. Bu yolla gedirik, sıraq və müstəqim yolu ilə. Həmçinin ə, ə, ə, ə, surədə Məli ki, ya Umiddin dedikdə, qiyamət gününün hökumları, yəni qiyamət günü haqqısa bulacaq, hər kəsə ya mükafat, ya cəzar veriləcək, bu ayədə qədərlərə və cəbərlərə rədddir. Bu ayə qədəri və cəbərlərə rədddir. Qədərlər o kəslər ki, qədəri inkar edir ki, boşu idi, Allah Allah vəzidən heç məyi bilə bilməz, cəbərlər də deyir ki, Allah Allah bizi məcbur edir. Biz öz istəyimiz zina etmirik, içmirik və s. Sizə dəfələrlə danışmışam, yenə xatırlada bilərəm ki, bir nəfər gəlir evinə, görür ki, həyat yoldaşı başqa bir kişi ilə zina edir. və qəzəblənir. Daxildə hər kişinin, hər kişinin qeyriyyəti olur. Qəzəblənir, qılıncı çıxardır ki, onu öldürsün, qadın görə nə emirsən. Məhəl sən əqidəndən dönüb İbn Abbasın yoluna dönmüşsən, İbn Abbasın yoluna qayıtırsan, Görmüsün ki, Allah istəyir mən bunu edirəm. Hə? Allah mənə məzbur edir. Kişi də cəbəri əlidəsində olar. Biraz düşünün, qılıncını taxır yerinə, gör, azğınlıqın dərələsində bax. Deyir ki, ələ, sən olmasaydı. Azmışdım. Doğrudan da İbn Abbasın yoluna qayıtmışdı. Fikir verir, Subhanallah, azğınlıqın dərələsində bax. Təsəvvür et ki, o evinə uğru gedir. Sən durub gözləyirsən ki, heç nə olmaz. Allah məzbur edir də. Hə? Torpaqlarım gedir əlinlə. Nisinə heç nə olmaz Allah istəyir. Də mən yeniyim. Getdi, getdi, Mənim deyir ki, odur, bax. Və s. nə qədər misallar çəkmək olar. O ki, qaldı şəriyyətlə, fitlə əlaqəli məsələlərə. Demək, Fatih surəsini namazda oxumaq hər bir müsəlməna vacibdir. Fatih surəsi namazın rükunudur. Və Fatih surəsi Oxunmasa, namaz batil olur. Amma kimlər üçün? İmam oxumasa, onun namazı batil olur. Həmçinin də arxadakı namaz qılanları. Tək başına namaz qılan oxumasa, namazı batil olur. E, əgər hər rövkətdə oxumasa, bir rövkətdə oxumasa, qalqa bunu tamamlayıb səhv səzgəsidir. Və bir də səssiz namazlarda imamın arxasında duranlar oxumasalar, onların da namazı batil olur. Yəni, həmən rəq ürkət oxumadıqları ürkət batir olur. O ki, qaldı səsli namazlarda, imam oxuduqda, onun arxasında oxuyub-oxumamaq məsələsinə, bu, bu barəqə alimlər böyük ixtilaf edirlər. Bəzilər deyir ki, susmalıdır, bilinəməlidir, onlar da ayəni gətirir ki, Quran oxunduğu zaman, dinləyin və susun ki, və sizə rəhməm Və bir də hədis gətirirlər ki, Peyğəmbər Sələmin arxasında oxuduqda, Onlara qadıqan hətli və deyir ki, susun. Amma kimlər ki, deyir ki, oxumalsan, onlar da hədisə istənad edir, deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. arxadakilardan birinə deyir ki, heç bir şey oxuma Fatihədən başqa. Ancaq Fatihə, yəni ancaq Fatihəni oxuya bilərsən. İqilaflı məsələdir, lakin yəni şəxsən məni meyretdiyim rəyi budur ki, imam oxuduqda susub bunu dinləmək lazımdır. Okuyanları da qınamaq olmaz. Onların da dəlilləri var. İkisi məsələ, Fatihə Suresi namazın hər rükətində oxumalıdırmı? Əlbət oxumalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. namazı düzgün qılmayana namazı öyrətdikdə deyir ki, fələn yerdə təkbir et, fələn yerdə rükət, səzdə et, Fatihə Suresini öyrədir bir rükətə, sonra deyir ki, sonra isə bunların hamısını Namazın axırına dək, təkrar ed. Hər rükətə şami ed. Hər rükətdə bunları ed. Bu dəlildir ki, hər rükətdə Fatihə surəsi oxunmalıdır. Oxunmasa, o rükət naqiz sayılır, batıl olur. Başqa bir məsələ. Nə zaman bu surənin oxunuşu düzgün sayılmır? Namaza xələl gətirir. Savaqdan nəhrum edir. Nə zaman? Savaq budur ki, surəni oxuduqda bu şərtlərə əməl etmək lazımdır. Mütləq, birincisi, hərəflərin hamısı aydın oxunmalıdır. Bazardazın qədər aydın oxunmalısan. İkincisi, hərəkələrin hamısını aydın tələqdə etməlisən. Üçüncüsü, kəlmələrin hamısını deməlisən. Bir kəlməni deməsən, o sura sayılmır. Dördüncüsü, ayələrin hamısını deməlisən. Bir surəni unutsan, bir ayəni unutsan deməsən, bu da xata sayılır. Və beşincisi, tətqiqə oxunmalıdır. 1-ci İyyəkanə budur və ya sonra Məlikə Ummiddin demək olmaz. Tərtib vacibdir. Başqa bir məsələ, Fatiha surəsini oxuduqdan sonra bir müddət gözləmək olar mı? Cavab budur ki, Fatiha surəsini oxuduqdan sonra gözləmək ancaq bir məqsədli, ancaq bir məqsədlidir. Nəfəsini dərəsən və oxuduğun surəni təəyyin edəsən Hansı surəni oxuyacaqsın? Amma gözləyəsən ki, ya, xadaklar, surəsini oxsun, bunu alimlərin əksəriyyəti deyir ki, bidəətdir. Əksəriyyəti deyir, bidəətdir. Müasir alimlərdən Avvani, İbn Hüseynin və s. deyir ki, bu, bidəətdir. Gözləmək olmaz. Sonra gəlirik Amin məsələsinə. Fatihə surəsini oxuyub bitirdikdən sonra namazda Amin deyirsən. Və bu amin ümumiyyətlə nə deməkdir? Bu amin barəsində hansı fəzilətli hədislər var idi? Yəni bunu, bunu bilməyiniz gərəkdir şuf. Demək, amin sözü ümumiyyətlə mənası Allahım qəbul et deməkdir. Allahumme istəcib. Fəilin ism e, isminin feil formasıdır. Yəni, feyil mənasında olan isimdir. Feyil deyil, isimdir, amma feyilin mənasını verir. Allahım qəbul et. Və Amin barəsində bir neçə fəzilətli hədislər, Aminin fəziləti barəsində bir neçə hədislər var olub ki, bunlara diqqət verin. Demək, Peyğəmbə Əsasələm deyir ki, İmam, qeyri-l-məqdud aleyhim və lədbalin deyib, amin dedikdə, siz də amin deyin. Kimin amin deməsi mələklərin, yəni kimin sözü, mələklərin sözünə uyğun gəlsə, onlarla düz gəlsə, kesimik günahları bağışlanır. Əvvələb ona göstərir ki, mələklər də amin deyir. Mələklər də amin deyir. İkincisi də, əgər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 amin barəsində, onun fəziləti barəsində muslim rahiməhullahın rəvaət etdiyi çox güzəl hədis var. Evet. Həttan ibn Abdullah rahiməhullah deyir ki, mən Əbu Musəl Əşəri ilə qədəlan hönbə bircə namaz qıldım. Namazda oturdulu vaxt cəmanat arasından bir nəxər belə dedi ki, namazla zəkar və xeyrqaq işlər birdir. Eyni tutulur. Abu Musələşəri radiyallahu anh namazını bitirdikdən sonra soruşdu. Bunu sizlərdən kim dedi? Heç kəs cavab vermədi. Cəmahtdan bir ses çıxmadı. Sonra yenə soruşdu. Bu sözü kim dedi? Yenə heç kəs cavab vermədi və Abu Musələşəri Bir nəfərə müraciət edib, dedi ki, ya həttan, bunu sən mi dedin? O da dedi, xeyir, mən bunu deyə bilmərəm. Mən belə şeydən çəkinirəm ki, hər hansı bir sözü deyim və xəfaya yol verim. Bu vaxt zamanın arasında bir kişi qalxıb dedi ki, bunu mən dedim. Amma deməkdə məqsədim o idi ki, xeyirə nail olum. Məqsədim xeyir idi, başqa şey deyildi. Və məhşur Və vaid var, Əbu Musəl Əşəri ilə İbn-i arasında baş verir. Hər ikisi sahabədir, radiyallahu anhümə. O zamanda sabahsızlıqlar, sabahsızlıqları uzbatından dinə yenilik çətinələr deyirlər ki, biz xeyr istəyirik. Onlara İbn-i Məsud çox gözək cavab verir. O hədisi tam danışacaq, inşallah. Sonra Əbu Musəl Əşəri deyir ki, məhə siz bilmirsiniz mi, namazda nə demək lazımdır? Baxı, bu namazdır. Peyğəmbər s.ə.v bizə xütbə verdi, bizə namazı bəyan etdi, öyrətdi. Onun sünnəsini, bizə lazım olan hər bir dini ailələri Rasulullah s.ə.v ürətdi və dedi ki, namaz qıldıqda cərkələrinizi düzəldin. Sonra sizlərdən biri sizə imamlıq etsin. Və o, təkbir gətirdikdə, Allah xəzər dedikdə, siz də təkbir gətirin. O, qeyri-l-məqdud və ləbdalin dedikdə, amin deyin ki, Allah sizi seçsin Baxın, Subhan Allah, yadınızda saxlayın, amin deyirsiniz, mələklərlə, onların sözü ilə uyğun gəlir və keçmiş günahlarınız bağışlanır. Və amin deyirsiniz, Allah sizi sevir. Subhan Allah. Görün, amin kəlməsinin az bir bir sözdən ibarət kəlmənin nə boyda böyük savabı var. Qaldı ki, o, dediyim hədisə, ha, bu Musəl Əşəri bir gün gəlir, görür ki, məqsibdə savasızlar yığışıb, dövrə vurub, oturub, Allahı zikr edirlər. Amma sünnəyə müxalif şəkildə. Qəzəblənir, gəlir İbn-i Məsud radiyallahu anh onun qapının ağzında oturur, tələbələri ilə, i̇bn tələbələri ilə bircə onu gözləyir. Ədəbənə baxın. İbn Məhsud bayıra çıxanda görür onu təcridinə deyir ki, içəri niyə daxil olmursan? Deyir elə mənim üçün burada ola yaxşıdır. Deyir xeyir ola, nə üçün gəlmisən? Deyir ki, mən getdim məsciddə belə bir şey gördüm. İbn Məhsud da məscidin imamıdır. Sahabənin səhabəyə nəsihət etməsi borcdur. Hər birimizin müfriman qardaşına nəsihət etməsi borcumuzdur. Və görün İbn da onun bu nəsihətini qəbul edir. Demir ki, mən məhsidin imamı yağm, özüm bilərəm, orada nə işlər gedir, nə edirlər, özüm bilərəm. Dərhal sual verir ki, nə olub? Deyir ki, onlar orada bir dək edirlər. Bir gözəblənir, birbəsən onlara inkar etmədin, demədin ki, belə olmaz, Peyğəmbərsəsən belə şey etməyib. Deyir ki, mən deməyimin faydası yoxdur, gələk sən deyəsən. İbn-i Masud deyir, Subhanallah, bu da sünnəyə uyğundur sünni-i münasib, üzünü bağlayır bilməsinlər, tanımasınlar. Çünki tanısalar, həmin əməli dərhal təkidərlər ki, xəbər tutmasın. Üzünü bağlayır, gəlir, məsclidə daxil olur. Gəlir onların yanına, çatanda üzünü açır. Açır, dir ki, Peyğəmbər s.ə.v. istə bunu eləyib, onlar da nə edirdilər? Dövrək əkilində oturub, qabaqlarında da daşlar, bir-birinə daşları ötürərək, Subhanallah, Subhanallah, ortada da biri oturub, O, Allah deyir, bunlar da təkrar edir zaman şəklində. Əlhəmdülillah, Allah hatta. Elə bir ki, təsbiyyin çoxdanki variantıdır. Büyük şəkildə, taşlarla olan variantı. İbn-i Nasud və və, və Allah'ın verir ki, ya siz Peyğəmbərin sahabələrindən ağlısınız, bunu edirsiniz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri belə şey etməyib. Ya da ki siz azğınlığın quyuğuna yaxmışsınız. Azğınlığa, azğınlığa düşmüsünüz yox ha? Azğınlığın quyuğundan yaxmışsınız. Buraxmışsınız. Onların cavabına bax. Deyirlər ki, biz xeyir istəyirik. Oturub Allaha yad edirik. Саваб qazanmaq istəyirik. Hər kəs öz ağlından bir şey icad edib, istədiyi cür bir dinə əlavə edib desə ki, xeyir istəyirəm. Onda nə ola? Ya İbn Mesud radıyallahu anh deyir ki, nə qədər xeyir isteyenlər var ki, onun haqqı ola bilmirlər. Və Albani rahimehullah görün bu əmələ qarşı bir gözəl hədisdən nəticə çıxarır, cavab olaraq onlara nə deyir? Bu doğrudan da gözəl nəticədir. Hər adamın ağlına gələ bilməz bir şey. 7 nəfər ki, qiyamət günu Allahın kölgəsi altında kölgələndiriləcək. Allah onlara öz kölgəsi altında kölgələndiriləcək. Onlardan biri kimdir? Təşlikdə Allahı yad edib gözləri yaşla olan şəxs. Bu dəlildir ki, hər kəs təşlikdə Allahı yad etsə, onun süzdə daha əfzəl olar. Riyakarlıqdan daha tez uzaqlaşar. Təbezikarlığa daha tez yaxınlaşar. Sonra Ayşə rəziyallahu deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə bir yoxurmuşdu. Bənu İsrail qəbiləsindən bir nəfər izn istəyi içəri daxil oldu. Ona izin verildi. İçəri daxil olan kim Peyğəmbər sallallahu dedi ki, "Essəlamu aleykə." Fikirlərinizə oxşuyur. "Essəlamu aleykə, Essəlamu aleykə." Bu necə şülasıdır? "Ləm" hərfinə oradan götürürlər ki, həmən o söz sənə əmnəmalı, Allahın əmnəmalıdır, sülhü yox, ölüm olsun. Məna budur, sənə ölüm olsun. Əsən zəhər deməkdir. Yəni, sənə ölüm olsun. Peyğəmbər s.ə.v və sənə də, dedi, bununla çoayətləndi. Ayşə r. deyir ki, bir az sonra bir başqası gəlib izin istədi, daxil oldu, o da həmən şey dedi, yenə Peyğəmbər s.ə.v ona eyni cavabı gəndi. Üçüncüsü gəldiyi izin istəyir, daxil oldu, o da Eyni ilə, həmən sözü dedi, sanki əvvəlcədən sözləşiblər və Peyğəmbər s.ə.və eyni cavabı verilir. Bu dəfə deyir, mən dözmədim. Dedim ki, qoy, ölüm sizin özünüzü olsun. Allahın qəzəbinə gələsiniz. Ey meymunların, donuzların qardaşları, Peyğəmbərə bu cür salamlayırsınız. Allah məhər deyilə salamlamağı öyrədib və Rasulullah s.ə.və mənə baxdı, dedi ki, sakin ol. Allah subətə alə pisliyi, nalaiq sözləri xoşlamaz. Yəni, sən onların sədiyyəsə nəyim mən? Onların qayi deyilsən sən? Onlar mənə nə dedilərsə, mən də onlara cavabını verdim, qaytardım. Nə dedilərdir? Və aleykum deməklə kifayət oldu. Və onların dediyindən bizə nə bir zərər gəldi, nə bir ziyan deyil, nə bir müsubət gəldi. Əksinə, bu müsibət onların başına qiyamətə qədər vacib oldu. Allahın qədərinə gəlməsi, onlara ölüm olması qiyamətə qədərdir. Və onlar, bu hadisin əsas bu yeridir, onlar bizə üç şeydə həsəd aparırlar. Yadını da saxlayınmadan. Cümə günü bizim hamımızın bir yerə yarışmasında, qiblənin kəbiyyət tərəf olmasında Və bir də amin deməyimizdə. Bu üç şeyə gət Bu üç şey bu hədisdə zikr olunur. İndiki şey başqa bir hədisdə. İkinci bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, "Dan olsun sırail bizə iki şeydə hədisə aparır. Salam bir-birimizə salam verməkdə və bir də amin deməkdə." Bu oldu 4. Nə günü? Gibla, amin, salam. Salam barəsində də çox məşhur əhdis hədislə var. Pəğəmbər salızaqəm deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə daxil ola bilməyəcəksiniz. Cənnətə daxil ola bilməzsiniz. Və qardaş olmayınca, bir-birinizi sevməyinizə iman gətirməzsiniz. Gör, nedir bir-birinə bağlıdır. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim ki, onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, bir-birinizə salam verin. Şirir. Və nəhayət 5-ci həsət apardıqları Bu hədistə qeyd olunur. Peyğəmbər s.ə.v. Onlar bizə üç şeydə əsəd aparır. Salam. Aramızda salamı yaymağa, cərgələrin düzəlməsinə və bir də amin deyilməsinə. Bu da beş. Demək cümə günü, cümə namazı, qiblə, şəbəyə tərəf olması, amin deyilməsi, salam yayılması və bir də cərgələrin düz olması. Əgər cərgələr düz olmasa, vallahi ki, gəlblərimiz də düz olmayacaq. Çünki Peyğəmbar Cələm deyir ki, cərgələrinizi, cərgələrinizi düzətməsəz, Allah təsirin gəlblərinizi düzətməyəcək. Bir-birinizdən uzaq olacaqsınız. Bu ay halına ki, cərgədə qardaşından əyağını o tərəfə döndərir ki, sünnədə belə bir şey varid olmayıb.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 Əgər o da çoxdursa, ən əvvəl hicrət edənlər imamlıq etmələndir. İndi hicrət yoxdur. Bu da varsa, ondan sonra ən yaşlı olanlar imamlıq etmələndir. Sünnə ilə belədir. İndi gələk fikir məsələlərə, amin sözündən çıxarılan nəticələrə. Əvvəla amin sözü E, namazda deyildikdə səslə deyilməlidir. Çünki Tirmiz ilə Abu Davudun sünən əsərlərində Vail ibn Hücur deyir ki, Peyğəmbar s.a.v Vail ibn Maqlub aleyhüm aleyhüm, aleyhüm dedi, sonra da əmini əmin kəlməsini uca səslə və uzadaraq dedi. Əmin Hücur varig olsun nə Biz də belə deməliyik. Amin sözünü həm imam Həm imamın, imamın arxasında namaz qılanlar, həm də ümumiyyətlə tək başına namaz qılan belə səhs edilməlidir. Ancaq deməlidir deyil, deyildikdə, i̇şte o demək deyil ki, vacibdir. Çünki alın sözü namazı nə rüknü deyil, nə vacibidir. Sünnədi, müstəhəb, deməsən də olar. Deməsən, buna görənlə namaz batılı olunur, nə də səhv səzdəsi düşmür. Amma namaz naqis olur. O cür sabaqdan istəyirsə məhrum olasan, Allah səni sevsin, Allahın sevməyindən, mələklər muafiq olmaqdan, keçmiş mənaların bağışlanmaqdan istəyirsən ki, məhrum olasan. Səssiz namazlarda isə sözsüz ki, səssiz deyirsən. Bu da sünnədəndir ki, səssiz deyəsən. Diğer namələrlə isə, yəni gecə namazında təcrübdə istəyirsən səslə də, istəyirsən səssiz. Onu da şəraitə uyğun şəkildə deyirsən. Yatan varsa məsələn, səssizdir. İmkan varsa səhsə deyil. Orada ixtiyar sahib Sonra, bu kəlməni namazda nə vaxt deməlisən. Burada ixtilaf ediblər alimlər. Bəzilər deyir ki, imam vələdbalin deyən kimi, arxadakılar deməlidir. Bu, səhv fikirdir. Çünki burada imamı qabağlayırsan. İmamı qabağlamaq olmaz. Bəzilər deyir ki, Onunla bərabər deməyəsən. Ən doğru fikir budur. İmam ki, amin deməyə başladı, sən deməyəsən. Bunun günəşilində də deyir, Albani də deyir. Əksər məzəhlələr də deyir. İbn Albani rahimehullah görür necə bunu əsaslandırır. Deyir ki, çünki Abu Salihin rəvayətində gəlir ki, İmam "Ələddalin" deyib amin dedikdə amin deyin. Bəzi rəvayətlər gəlib ki, "Ələddalin" deyikdə amin deyin. Burdan nəticə çıxarmaq olar ki, o vələ zəlim amin demək olar. Yəni, onu qabaqlamaq olar. Amma bu rəvayət açıqlayır ki, imam amin deməyə başladıqda siz deyin. Deməli, imamın qabaqlamaq olmaz. İndi bunu necə əsaslandırır? Birinci deyir ki, bu rəvayətə görə belə etmək lazımdır. Rəvayətdir, hədis, səhiyy hədisdir. İkincisi, hədis qaydalarına görə belə etmək lazımdır. Çünki bu hədistə bu ziyadə, yəni əlaqə, ki, amin dedikdə amin deyil, Möltədər Rabinin ziyad əlavəsidir. O əlavə də qəbul olunur, rədd eləmək olmaz. Hədis qaydalarına görə bilinir. Üçünsü, bu məsələnin əslinə müxalif olmağa yol vermək olmaz. Əsli nədir? Nə gəlir, izah edir. Başqa rəvadələrə müqayət edin. Səmi Allah il mən həmidət dedikdə, Rabbən əvalətəl həmddir. Məhər bu o deməkdir ki, Səmi Allah il mən həmidət deyən kimi başlayanda və yaxud onu qabaqlayasan Rabbana və ələt əlhəmd deyib onu qabaqlayasan imamı keçirsən, bu xalif olasan, təkbir gətirəndə təkbir edin deyir. O deməkdir ki, o təkbir gətirmək istəyəndə sən onu qabaqlayıb təkbir deyəsən. Yox, bu Allah-ətlər deməyə başlayanda sən də Allah-ətlər deyib baxırsan. Demək ona uyğun olursan, amma imamı keçmirsən. Bu da dəlildir. Sonra imamla bir yerdə başlasan, və yaxud onu qavaqlamaq üçün, buna çox diqqət vermək lazımdır. Diqqət verməyin özü də namazdan insanı yayındırır. Namazdan yayındırmaqla namazı batıl etməyə gətirib çıxarır. İntəsəvvür edin ki, gözləyir ki, nə vaxt imam amin deyəcək, deyən ki, mən də onunla bərabər deyim. Və yaxud onu qavaqlayım. Ona diqqət vermək lazımdır. Bu da namazdan insanı yayındırır. Nedə ki, bəzi məsəblər istəyir ki, hə Namazda niyyət həm də təşvür eyni vaxtda olsun. Görürsən ki, təşvür gətirib, söylerlər, hə? "Yox, düz gəlmədi." Bir də təşvür gətirir. Ay, "Yox, yenə niyyətlə təşvür üst üstə düşmədi." Bu dur çətinləşdirir. Halbuki niyyət əvvəzdən səndə var. Ehtiyac yoxdur namaza başlayanda niyyət olsun. Artıq o namazda dəstəmədalarda niyyətin var idi ki, o namazda olacaqsan. O şeytanın vəsvasəsidir. Bu dürüb vəsvasələrdən gərək budur ki, bayaq kimi İmamı keçmək olmaz. Onunla qərabər etmək lazımdır. namazda amin deməsən, başqa bir şey desəm, sünnəyə müaqlıq olarma? Xeyr. Bu, bu haqda əgər rəvayət gəlibsə də bu rəvayətlərin hamısı şəhzdir. Yəni, müxalifdir, doğru rəvayətlərə və rəifdir. İbn-i Həcər Rahim Allah deyir ki, ən doğru rəvayət Bütün rəvayətlər, yəni səhi rəvayətlər, mötəbə rəvayətlər, bütün qarilərdən gələn həsərlər hamısı təsbiqləyir ki, amin sözü mədd və təxriblə olmalıdır. Yəni, əmin. Uzadırsan əni, əmin. İndi görə müxalif olan rəvayətlər hansılardır? Bunlar da üçdür. Yəni, zəif rəvayətlər, inkar edilən rəvayətlərdir. Birincisi, əmin. Ənə uzatmırsan. Əmin zəifdir bu. Bunun demək olması üçün nəzibdir. İkincisi, Əmin Mini qoşalaşdırırsan. Bunda məna dəyişir. Olur məna qasidin. Yəni, qəst edənlər. Əmin, Allahım, qəbul etdəməkdir. Amma Əmin isim formasına çevrilir. Olur qəst edənlər. Niyət edənlər? Nəyəsə, qaçsa məqsəd qoyanlar. Məna dəyişir. Və yaxud da 3-cü rivayet əmin quru zəif rivayətdir. Yəni bu 3 üç rivayətin üçü də zəifdir. Bu rivayetlərdən birində çox bir maraqlı bir şey var. Selam ki gətirir əmin formasını onu Quranla, hədislə və ya səhabələrdən, təbiinlərdən hansısa bir qərilərin dediyi ilə əsaslandırmaqdansa Gör, nə ilə əsaslandırır? Şehirlə. Şehirlə hər hansı bir şey əsaslandırmaq düzgün deyil. Batil fikirdir və batil yoldur. Nə zaman şehirdən istifadə etmək olar? Bunu Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə açıq aydın bizə bə bəyan edir. Deyir ki, və şüəriyyətdə deumun qavun şairlərə ancaq azğınlar uyar. Baxın, ağlı başında olanlar, Allahın sevdiyi bəndələr ancaq Allahın yoluna, sırat-ı müstakim yollamayar. Nə üçün azğınlar uya? Ona görə ki, onların özləri elə azğındırlar. Görə Allah s.ə. onların barəsində nədir? Deyir ki, ələm təra ənəhum fi kulli vadin yəhimun məqəl görmürsən ki, onlar hər vadidə beyl-beyl be gəzirlər. Təfsirində gəlir ki, yəni, ağlına gələn, heç olmayan şeyləri uydururlar. Ona, ona tabi olacaqsan, ona inanacaqsan, olmayan şeylərə və onlar deyirlər ki, onlar etmədiyi şeyləri danışırlar. Boş-boş sözlər -boş danışırlar. İlləzîne əmənû və əmils-sâlihât. Baxın, istisnak kimdir? Ancaq iman gətirən şairləri, əməli salih olan şairləri, bu da kifayət deyil. Və zəkərullâhe kəsirâ. Allahı çox-çox xatırlayan şairləri, bu da kifayət deyil. Anta sarul sonra özlərini müdafiə edən şairlər. Ha, bu dört şey şərt olmalıdır ki, haradasa şiir, deyəsən. Peygamber Tazələmin yanına gəlir deyir şairlər. Hücum edirlər, batıl fikirlərlə. Şiir deyərək. Həssən ibn-i sahab edir, onların qarşısına. Özü də dua edir ki, Allahım onun dilini aç, ki onların cavabını verə bilsin. O, özünə qarşı aktiflik olanda cavablarını veririn.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 Və mənaatı Quran və hədislərlə dolu olur ki, həqiqətən Allah təala əvvəzindən hər şey bilir və qədər haqqdır, qədərin inkar edəndə kafirdir. Və yaqut Geytur Şahihəyə rəhməhullahum, divan-ı Şah var. O, kimlərə qarşı yazır, batil firqələrə qarşı. İbnə Qayyim Nuniyəni yazır. Kimlərə qarşı yazır? Batil firqələrə qarşı. Elə də biz əgər hər hansı bir batil firqə bizim baramızda neysə, isə danışırsa, onlar əvvəlcə Quran ayələri ilə, hədislərlə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 Hədisi danışacaqım. Əl-Həmzülillah hədisin olduğunu bilirdim, ancaq mənbəsini bilmirdim, onu da tapdım. Peygamber s.v. bir dəfə minbərə qalxdıqda, hər pillədə dayanıb, amin dedi. Və ondan soruşdu. Dedilər ki, biz eşitdik ki, sən amin dedin. Nəyə görə deyirdin bana? Nə baş verdik ki, sən amin dedin? Deyir ki, mən minbərə qalxdıqda Zəbrəl əleyhisselam gəldi və mənə dedi ki, zəlil olsun o kimsə ki, Ramazan ayına yetişir və onların istifadə etmədən Ramazanı ötürür, günahları da bağışlanmır. İkin, mən də amin dedim. Sonra dedi ki, zəlil olsun o kimsə ki, vahidənləri onun yanında qozalır, Və onlarla bir yerdə yaşayır, lakin bu səbərdən cənnətə düşmür. Yəni, fayədənlərinə qarşı o qədər nankor olursa, onun nankorluğu onu cəhənnəmə aparır. Mən dedim, amin. Yəni, Allah onu cəhənnəmli etsin. Və üçün, 150 olsun o kimsə ki, mən onun yanında xatırlandıqda mənə salavat gətirmir. Yenə yəni dedim, amin. Zəlil olur. Doğrudan da olur. Bunu Allah-Əl-Həmdüllə Fatihə surəsinin təsirini bitirdik tam şəkildə. Bacardığımız qədər ona izah gətirdik. İndi səkəyək Vəqəra surəsində. Əvvəlki dəhslərdə sizə demişdim, yenə təkrar edirəm. Hər surənin əvvəlində bunu təkrar edirəm. Hər surəyə başlamamışdan öncə o surənin adlarını, əgər bir addan artıq adı varsa, qeyd edəcəyəm, yoxdursa bir adla kifayətlənəcəyik, sonra o surə barədə varid olan, həzilətinə dair varid olan hədislər, o surə harada nazib olub, neçə ayədən ibarətdir, sonra da o surənin içindəki ayələri, ayə ilə təfsiri, hədislə təfsiri, sahabələrin və tabinlərin dedikləri ilə təfsir edəcəyik. Həmçinin, əgər Hər hansı bir ayənin nazil olma səbəbi varsa bunu da qeyd edəcək və ayələrdən çıxarılan əqidə baxımından və yaxud şəriyyət fikr baxımından olan nəticələri də sizə deyəcək. İndi Vəqaraq surəsinə başlayırıb. Allah bizə kümə olsun, bu suranı xaraq qədər təfsir edək, bu suranı anlayak, başa düşək. Çünki suranı elə-elə oxumağın heç bir faydası yoxdur.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 Näçin bu surə inək adlanır çünki surənin içində görəcəksiniz inək barəsində aya var ki o zaman qatili tapmaq üçün Allah Taala Musa əleyhissolamə əmr etdi ki və onlara yəni öz göbmünə inəyi kəssinlər buna görə də bu surə inək surəsi adlanır bəzi alimlər etiraz edir deyir ki surəyə demək olmaz inək surəsi Əl-İmran surəsi Nisva surəsi bu surəyə qarşı hörmətsizlikdir demək olar ki O, surək içində inəydən bəhs gedir, səhbət gedir. O, surək içində alimqanından səhbət gedir. Amma bu, xüsusət fikirdir. Çünki İbn-i Allah oma deyir ki, mən gəldim Peyğəmbər Sal-Səlimin yanında dayandım, o vaxt Bəqərə surəsi nazil oldu. Dörsəm, bu necədir? Bəqərə surəsi nazil oldu. Sahabə əgər bunu deyirsə, biz nə üçün özümüzdən hər hansı bir fəlsəfi fikir gətirməlik? Məntiq araştırmalıyıq, dizayn etməliyik. Demək, sura Mədinə surasıdır. Mədinədən nazil olub. Uzun nüktə tarzində. Və deyirlər ki, bütün sura Mədinədə nazil olub, bir ayədən başqa. Bu ayə də wattaqu yevmen turjaun feh illah. Qorxun o gündən ki, o günün siz Allahın üzərinə qaydadacaqsınız. Həmin ayə ən axırı nazil olan ayədir. ən axırıncı nazil olmuş ayədir bu ayə. Demək, vida həddində bayram günün nazil olur. Lakin, belə bir qayda var. Peygamlar s.ə.v Mədiniyə hicrət etdikdən sonra Məkkəyə qay olsa da belə, Məkkədən ayə nazil olsa da, bu, Mədini ayəsi hesab olunur. Çünki hicrətdən sonra nazil olur. Hicrətdən sonra nə nazil olubsa, Mədini ayəsi hesab olunur. Baxın, hələ ki, Məkkədən nazil olur. Və həmsinin riba ayəsi də bu surədə axır vaxtlarına nazir olan ayələrdəndir. Ayələrin sayı da, xamınıza məlumdur, 286 ayədir Bəqələ surəsi. Ən uzun surədir və bu surənin içində olan 282-ci ayə ən uzun ayədir Quran-ı kərimdə və bu surənin içində olan 285 və 286-cı ayələr ən təzilətli ayələrdir. Əvvəlki dəstərdə demişdim ki, Allah subhanətə alə Mələk indirir, Peyqamber s.a.v. Cəbrələyə s.a.v. bir yerdə oturur. Mələk gəlir və ona mücdələyir ki, iki nur gətirmişəm sənə. Fatih surəsi və bir də bu iki ayəni. Ən fəzilətli ayə isəm olur. Fatih surəsinin, e, Bəqərə surəsinin üzr istəyən fəziləti barəsində inşallah gələn dərsdə hədislər deyəcəyəm, görəcəksiniz ki, doğrudan da Və qəraq surəsinin necə böyük fəziləti var və nədən insanı qoruyur, nələrdən qoruyur. Allah subhanət hələ bizə gələcək dərslərdə oxuyub Allahın ailənin başa çıxməyini bizə nəsib etsin. Subhanət Allahın oğlu, həndi və nələrinə də stəxvir qatılıb edəm.